CZETWERTKOM 18. je studeni 1941. godine. stožer generala Heinza Guderijana, tada zapovjednika druge armije Wehrmahhta, stiglo je za njemačkih industrijalaca predvođeno valterom Rolandom. Roland je tada bio na čelu tijela zvanog glavni komitet za proizvodnju tenkova. industrijalci su se željeli iz prve ruke uviriti kakva je situacija na istočnom ratištu. A ona je usprko s golemom napredovanju njemačkih trupa nakon početka operacije Barbarossa bila loša. General Guder Erian industrijalcima je otvoreno rekao da su Sovjetski tenkovi ne samo bolji od njemačkih, već i da je njihov broj stalno raste. Nakon sastanka u stožeru i zaslanstvo je otišlo na ratište. Roland je ovako opisao stanje koje je vidio. Naše drupe su prelako odjevene, u nekim slučajevima omotane su u deke. Zvuda slike raznih smrznutih vozila napuštenih pored ceste, dok taljige vučene od ruskih ponija daju sve od sebe kako bi dopremile nedovoljne zalihe. Tenkovi se nisu mogli upotrijebiti. Ako su i njihovi motori i mijenjačke kutije još radili, njihovo oružje nije jer se smrzlo. Rolanda nije samo brinula stanje na ratištu, on je još više bio zabrinut zbog napora koji će biti potreban da se nadoknade gubici u operaciji Barbarossa. Bio je uvjeren da je vođenje rata protiv Sovjetskog saveza preveliki zalogaj za njemačku, industrijsku i sirovinsku bazu. Fricu Totu, ministru za naoružanje i oružje, rekao je izravno, rat protiv Rusije ne može biti dobiven. I Toti i Rolando otišli su u posjet Adolfu Hitleru i rekli mu svoje mišljenje. Hitler je nakon njihovog izlaganja, koje je saslušao u tišini, pitao ovo pitanje. Kako mogu završiti ovaj rat? Roland i Tod odgovorili su mu da njemačka rat istrpljivanje može završiti samo na politički način. Nakon toga Hitler je ispratio Rolanda i Toda. On je znao da oni govore istinu. Krajem te 1941. Ured za ekonomski razvoj nacističke njemačke dao je brojke koje donosi David Stahal u knjizi Bitka za Moskvu. Zalihe rude mangana bile su još manje povoljne. Zemlje koje je kontrolirala nacistička Njemačka mogle su dati 56,5 milijuna tona mangana. Zapadni saveznici mogli su dati 1343 milijuna tona, a Sovjetski savez 1200 milijuna tona te rude. Uistinu, kada su u pitanju ključne sirovine, njemačke brojke pokazivale su razarajuću savezničku nadmoć. Saveznici su imali 25 puta više nikla od njemačke, 13 puta više bakra, 9 puta više kroma i 4 puta više bolframa Čak i ugljena, kojeg je bilo u njemačkoj i u izobilju, saveznici su imali dvostruko više. Ured za ekonomski razvoj dao je još tri brojke koje su posebno zabrinjavale Hitlera. Krajem 1941. Njemačka imala pristup 9,7 milijuna tona nafte. Sjedinjene američke države i Velika Britanija mogli su računati na 257,8 milijuna tona nafte, a Sovjetski savez na 29,8 milijuna tona tog crnog zlata. Udarna snaga operacije Barbarossa bile su četiri pancern grupe koje su u jesen 1941. preimenovane u Panzer armije. Do 22. lipnja 1941. u četiri pancer grupe bilo je raspoređeno 3505 tenkova. Tada je njemačka imala 21 pancern diviziju. Dvije su bile raspoređene u Sjevernoj Africi, dvije su bile u reorganizaciji, u četiri pancern grupe koje su trebale predvoditi napad na Sovjetski savez bilo je raspoređeno 17 pancer divizija. Za cijelu operaciju Barbarossa na početku je bilo određeno 600 tisuća vozila. Do sredine studenog 1941. broj vozila koje su bila upotrebljiva pao je na 75 tisuća. Broj upotrebljivih tenkova također se znatno smanjio. Ali to nije značilo da je potrošnja goriva pala. David Stahal u knjizi Bitka za Mosku piše. 19. pancer divizija generalbojnika Otafon Knobelsdorfa Čuvala je detaljne podatke o svim kategorijama potrošnje goriva i ulja i ukupne brojke za prevaljenu udaljenost bile su znatno iznad uobičajenih. Između 16. lipnja i 31. listopada 1941. godine ta je pancer divizija potrošila 4.222.680 litara benzina, deset litara dizela i 200.060 litara ulja. Kada se uzme u obzir da je na istočnoj fronti operiralo 17 divizija od listopada njih 19, njihova zajednička potrošnja, posebno ako se u taj račun uključi gorivo koje su potrošile motorizirane SS i pješačke divizije, bila je dovoljno velika da utječe na njemačke strateške odluke u 1942. godini. U zimu 41. na 1942. njemačke trupe nisu zauzele Mosku u napadu Crvene armije, nekad pobjednička vojska odbačena od glavnog grada Sovjetskog saveza. Za ljeto 1942. Hitler i njegovo vojno zapovjedništvo pripremili su novi plan. Cilj novog napada odredila je sirovina, bez koje više nije bilo moguće voditi rat. Nafta. 19. lipnja 1942. godine vojnici Crvene armije su iznad Bjelgoroda oborili jedan njemački zrakoplov. U njemu je bio i bojnik Reichel, načelnik Stožara 23. pancer divizije. Sa sobom je bojnik imao detaljan plan operacije po imenu Blau ili Plavo. Planovi su odmah poslani u Moskvu kako bi ih vidio Josif Isarjonović Stalin, vođa Sovjetskog saveza. U planovima je pisalo da će u lipnju 1942. njemačke snage krenuti u veliki napad na jugu ratišta, Cilj napada biće Kavkaz za uzimanje velikih naftnih polja oko grada Bakua u kojima je bilo oko 80% sovjetskih rezervi nafte. Stalin je rijetko kada vjerovao obavještajnim podacima. Ovaj plan smatrao je Varkom koja je trebalo odvratiti pažnju sovjetskog vrhovnog zapoljivništa od pravog cilja njemačkih operacija – Moskve. 28. lipnja 1942. njemačke trupe krenule su u napad na Voronjež, grad u zapadnoj Rusiji. Njemačke trupe zauzele su ga 6. srpnja U zauzimanju Voronježa sudjelovale su četiri divizije, 48. pancer korpusa, jedna motorizirana divizija i elitna SS Gross divizija. Za Staljina i stavku sovjetskog vrhovnog zapovedništvo to je bio samo dodatan razlog da vjeruju da je pravi cilj operacije Moskva. Njemačke trupe imale su druge ciljeve. Chris Bellamy u knjizi Apsolutni rat piše. 10. srpnja armijska skupina jugu podijelila se u dva dijela. Feldmaršal Bok zapovjedao je armijskom skupinom B, do duše samo četiri dana, nakon kojih je smijenjen. Ta se skupina sastojala od njemačkih, rumunjskih, mađarskih i italijanskih postrojbi. Armijska skupina A, kojom je zapovjedao Feldmaršal List, bila je sastavljena samo od njemačkih postrojbi. Isprva se sastojala samo od jedne, sedamnaeste armije, ali nakon 14. srpnja pridodane su joj prva i četvrta pancer armija. Armijska skupina A kretala se prema Kavkazu, armijska skupina B prema rijeci Don. 25. srpnja trupe 1. pancer armije pod zapovjedništvom generala kasnije feldmaršala Ewelda von Kleista prešle su rijeku Don preko mostova u gradu Rostovu. 29. srpnja preko Dona su prešli tenkovi 4. pancer armije pod zapovjedništvom generala Hermana Hota. U prodoru bržem od onoga iz ljeta 1941. Kleistove i Hotove postrojbe nezadrživo su jurile prema svojim ciljevima Majkopu i Vorošilovsku kolovo kolovoza posade Klaistovih tenkova ugledale su Majkop i njegove izvore nafte. Od Rostova do Majkopa put je bio dugo oko 400 km. Kada su Klaistovi tenkisti zauzeli Majkop, naftna polja bila su u plamenu. Klaist je trebao nastaviti dalje. Njemačke trupe su povrhućem ljetu 1942 prevaljivale goleme udaljenosti. Kris Bellamy piše. Nije bilo stalnih bojišnica na zemljobidima koje bi pratile napredovanje trupa, samo izolirane indikacije njemačkih trupa koje su se kretale prema jugo i istoku u zemlji prevelikoj za bojske. Do sredine kolovoza njemci su bili blizu Novosirijska na zapadu i Mazdoka na istoku. Izbjeglice su nakrcale vlakove koji su išli prema jugoistoku prema Baku i Kaspijskom moru. U kolovozu je Stalin na Kavkaz poslao Lavrentija Beriju, zloglasnog šefa sovjetskog sigurnosnog sustava. Stalin se bojao da će neki narodi Kavkaza radosno dočekati Njemce i trupe NKVD-a su na stotine tisuća Inguša, Kalmika, Čečena i Njemaca s Volge prisilno deportirale Dublje u Sovjetski savez. Za to vrijeme njemačke trupe su i dalje nadirale. Sredinom kolovoza Klaistova pancer armija krenula je preko rijeke Terek i Groznog prema Baku. sedamnaest armija je napredovala uz duž obale crnog mora. Kalcat se postavio između te dvije armije, tamo je trebao djelovati 79. lovački korpus posebne planinske snage Wehrmachta. Na tom bojištu nad kojim je dominirala planina Elbrus sa svoja dva vrha od 5.642 i 5.595 metara lovački korpus je kroz prijevoje i ledenjake trebao štititi bokove njemačkih armija. John Erikson u knjizi Put prema Stalingradu piše. Kada je njemački lovački korpus pokrenuo svoju spektakularnu operaciju na kapkaskim vrhuncima, operaciju Edelweiss Runolist, visoko u maglama i žestokim vjetrovima, na rijetkom zraku gdje je eksplozija topničke ili minobacačke granate mogla pokrenuti lavinu, Stalin je vidio kakvu je glupu pogrešku napravio. Naime, Stalin je obranu prijevoja stavio ruke berije njegovih NKVD-ovaca. Oni se nisu mogli nositi selitnim planinskim trupama. Crvena armija ponovno je preuzela obranu Prijevoja. Bitke su postale sve žešće. 9. rujna njemačke trupe zauzele su crnomorsku luku Novosirisk. Ali kod tvornice cementa istočno od grada Crvena armija zaustavila napredovanje 17. armije. Klaistovi tenkovi došli su do Orđoni Kidza ili Vladi Kavkaza. Lovački korpus u kolovozu zauzeo je planinu Elbrus. Ali dalje se nije moglo. Crvena armija zaustavila je napredovanje njemačke vojske. U rujnu 19. 1942. i jedna druga bitka se rasponsavala. Onaj drugi krak napada koji je vodila armijska skupina A došao je do grada Staljingrada. Kada je Feldmaršal Erich von Manstein tražio da se trupe skavka zaprebace prema Staljingradu, Hitler mu je odgovorio, ako ne dobijemo naftu iz Bakua, rat je izgubljen. Njemečke trupe nikada neće doći do Bakua i rat će za njih biti izgubljen. Ako je prvi svjetski rat bio prvi u kojemu je nafta odigrala jednu od važnih uloga, u drugom svjetskom ratu ona je bila strateška sirovina prvog reda. U sljedećih nekoliko emisije povis po četvrtkom govorit ćemo o tome kako je nafta odredila svijet nakon drugog svjetskog rata. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić, Strudarsko naftno geološkog fakulteta u Zagrebu. Dosta teško je vrlo kratko rekapitulirati drugi svjetski rat, međutim, nafta je definitivno u tom ratu imala stratešku ulogu, koje su glavni vođe, naročito vođe pobjedničkih zemalja, bili svjesni još tada, a cijeli svijet to doznaje sljedećih 70 godina kako se otkriva tajna dokumentacija i tako dalje. Zapravo, vidi se da se veliki dio strategije bazirao na strategiji osvajanja naftonosnih područja i ležišta. Da se veliki dio obrane bazirao na obrani istih tih naftonosnih ležišta i područja. Primjerice, ja ću pokušati rezimirati vrlo kratko. Glavni problem sila osovine i Njemačke i Japana za početak su bile vojno puno spremnije za rat nego zapadni saveznici, ostalo oni su krenuli u rat nenajavljeno 39 u Poljskoj. Međutim oni su bili puno spremniji, tu su bile spremne vojske, organizirane vojske, logistika ratna sve. Ono što Njemci nisu imali su bile rezerve nafte i naftne industrije dostatne za hranjenje tog ratnog stroja. Upravo Njemačka je svoju strategiju Blitzkriga bazirala na upotrebi naftnih derivata. Dakle, drugim riječima vi ste imali oklopne jedinice koje su bile potpuno pokretne. Ideja je bila brzo prodjeti u neprijateljsku pozadinu, razrušiti mu linije komunikacije, poraziti ga na bojnom polju i vrlo brzo uz male gubitke osvojiti prostor. Zato ste morali imati spremne tenkove, zato ste morali imati transportna sredstva pogonjena benzinom ili dizelskom gorivom i zato ste morali imati spremnu aviaciju. Dakle, morali ste imati velike rezerve naftnih derivata odnosno pričuve kojima ste mogli hraniti ratni stroj Njemci to nisu imali Njemački književnik Thomas Mann opisao je nacizam kao mehanizirani misticizam. Za mehanizirani dio tog misticizma dobrim dijelom bio je zaslužan nacistički ratni stroj, koji je tako brzo i šokantno pregazio Poljsku i Zapadnu Europu a onda se u lipnju 1941. okrenuo i prema Sovjetskom savezu. Ali taj mehanizirani dio misticizma imao je svoju cijenu, njega nije bilo bez nafte. Njemački planeri za rat znali su da Njemačka nema dovoljno crnog zlata. U rujnu 1939. njemački ratni stroj trebao je 171.000 tona motornog goriva na mjesec. Njemačka je mogla proizvesti samo 95.000 tona ili 55%. Situacija je bila još gora kada je bilo u pitanju gorivo za zrakoplove. Njemačka je trebala 110.000 tona tog goriva na mjesec, proizvodila ga je samo 41.500 tona. Najgore je bilo s dizel gorivom. Trebalo je na mjesec 142.000 tona, a proizvodilo se 28.000 tona. Njemačka je pripremila zalihe za rat. Tako je u rujnu T-39. na zalihama bilo 451.000 tona motornog goriva, 492.000 tona goriva za zrakoplove i 298.000 tona dizela. Ali sve je to bilo dovoljno samo za nekoliko mjeseci rata. Vrlo brzo će potrebe za gorivom odrđivati tijek rata. U tijeku prve godine u memoarima generala Heinza Guderijana koji je zapravo bio jedan od teorijskih otaca da tako kažem Blitzkriga i zapovjednik oklopnih jedinica na istočnom frontu 1941. godine, vidi se u nekoliko ključnih elemenata čini mi se 24. listopada 1941. je zastala njegova oklopna grupa u napadu na Mosku zato jer su ostale dvije oklopne divizije bez benzina. Kad su ovih dva dana kasnije dostavili benzin, prošao već, već su Rusi dopremili dvije armije, zatvorili obranu i daljnji napadi su bili puno teški. To je jedan izolirani primjer. Drugo, Njemci planiraju napad zapravo na Kafkas. Zašto? Dobitke kod Stalingrada je došlo skoro sasvim slučajno. Inicijalni napad je bio na Kafkas, dakle na ležišta nafte oko Bakua, na osvajanje tog naftonosnog prostora. Kako je napad na Kafkas skoro uspio, Njemci su došli do Majkop, ali nisu ušli u Bakup, dakle nikada došli su do, do blizu Bakua. Tada zapravo Njemci pokušavaju zauzeti Stalingrad da bi osigurali bok svoje glavne operacije, tada dođe do strateške bitke i Dalje sudbina svjetskog rata ide tako kako je. Dakle, drugim riječima, Njemci su cijelo vrijeme pokušavali pa do kraja vodili strateške operacije jednim dijelom i zato da bi se osigurao dostup količinama nafte. S druge strane, Njemačke vojne jedinice su stalno bile izložene oskudici naftnih derivata. Što više zalihe benzina su pod kraj rata bile ograničavajući faktori operacija oklopnih jedinica i operacija zrakoplovnih snaga, a istovremeno pošto nisu imali dovoljne dovoljne količine i dovoljne pričeve nafte i naftnih derivata, njemci su organizirali proizvodnju benzina tada avionskog i tenkovskog benzina, vrlo skupom Fischer-Tropsch tehnologijom iz ugljena, iz kojeg su se dobivale vrlo male količine vrlo skupog benzina i dva bombardiranja pet rezervara vam praktično poruši cijelu operaciju. Američki povisničar David Kennedy u knjizi Sloboda od straha, američki narod u depresiji i ratu piše da se zamršeni splet događaje koji su doveli do rata između Sjedinjenih američkih država i Japana može svesti na jednu riječ – Kina. U 1890. Japan je počeo svoj prodor u tu zemlju. Od posebnog je interesa bila bogata mandžurija Od početka Meiji obnove 1868. Japan je započeo golemi program modernizacije zemlje, koji je nekoliko desetljeća od feudalne zemlje stvorio industrijskog diva. A taj div trebao sirovine. Godine 1931. Japan je zauzeo Manđuriju. Utemeljena je marionetska vlada, Manđurija je promijenila ime u Manđukuo. I u tu je zemlju doseljeno oko pola milijuna Japanaca. Od njih je četvrt milijuna bilo seljaka to je učinjeno kako bi se Japan oslobodio uvoza hrane. Sjedinjene Američke države su na to reagirale proglašenjem takozvane Stimsonove doktrine, nazvane prema Henryju Stimsonu, državnom tajniku predsjednika Herberta Hugera. Doktrina je bila jasna: sjedinjene države neće priznati Manchukuo niti bilo koji drugi sporazum koji bi silom bio nametnut Kini. Godine 1937. Japan je počeo svoj napad na Kinu. Bio je to strateški potez koji će skupo koštati tu zemlju. Max Hastings u knjizi Inferno, Svijetu ratu 1939. 1945. piše. To je izazvalo veliko neprijateljstvo međunarodne zajednica i pokazalo se kao strateška greška prve magnitude. U golemosti zemlje japanski vojni uspjesi i uzimanje teritorija pokazali su se besmislenim. Očajni japanski vojnik nažvrljao je ovo na zidu uništene zgrade. Borbe i smrt svuda i sada sam i ja ranjen. Kina je bezgranična i mi smo poput kapljica u oceanu. Nema smisla u ovom ratu, nikada neću vidjeti svoj dom. Japan je postizao pobjedu za pobjedom, osvajao je sve više teritorija u Kini. Ali kineske trupe počankaj Šekom i komunističke trupe predvođene Mao Tungom uspjevale su preživjeti taj nalat i zadati teške gubitke japanskim snagama. A taj rat i koštao, ne samo u ljudima, već i u sirovinama. To je znao i američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt. David Kennedy u knjizi Sloboda od straha piše. Do 1940. godina Japan je ovisio o Sjedinjenim američkim državama kada je u pitanju bila duga lista nezamjenjivih strateških materijala. Posebno je upadala u oči ovisnost o nafti. 80% japanskih nabava nafte dolazilo je iz Sjedinjenih država. Roosevelt je znao da mu je japanska ovisnost o nafti davala moćnu toljagu. Također je znao da je to oružje opasno za upotrebu. Ako jednom započnemo sa sankcijama protiv Japana, moramo ih izgurati do kraja. Američki veleposlanik u Japanu, Joseph Grue, upozorio je da taj kraj može značiti rat. Ali Japan nije prestajeo s nadiranjem u Kini. Nakon poraza Francuske u ljeto 1940. Japan se počeo širiti i na francuske kolonije u Indokini. 26. srpnja 1940. Roosevelt je proglasio embargo na izvozu u Japan željeza i čelika, ali i na visoko-oktansko gorivo za zrakoplove. Bile su to prve u nizu sankcija. Japan i dalje nije prestao s naletom. U ruinu 1941. američki predsjednik Roosevelt proglasio je embargo na trgovinu s Japanom. Zapravo je zamrzno sva japanska sredstva u Sjedinim američkim državama. To je značilo da bi svaki japanski uvoz morao biti odobren od posebnog vladinog ureda koji bi odmrzavao sredstva za kupnju roba. To je značilo da više nema američke nafte za Japan. Do izbijanja rata nije trebalo dugo čekati. Nafta je ponovno odlučila o ratu i miru. U Aziji praktično Japan je organizirao i proveo strategiju svojeg osvajanja u jugoistočne Azije da bi se dokopao tada nekih od najvećih zaliha nafte u tadašnjoj Nizozemskoj istočnoj Indiji, današnjoj Indoneziji, Maleziji i tako dalje. Praktično cijele operacije su išle radi toga, a napad na Pearl Harbor je opet bila strateška, ali vojno operativna zaštita da bi se provele te operacije osvajanja sirovinske baze u jugoistočnoj Aziji. I da zaključim, dakle drugim riječima, danas se vidi da je zapravo nafta, posjedovanje nafte i naročito logistika cjelokupnog sustava od istraživanja do prerade i dopreme nafte na boj, što odigrao ključnu ulogu u savezničkoj pobjedi u drugom svjetskom ratu. Glavna razlika u vojnim operacijama je bila u tome što su i japanske trupe i njemačke trupe na fronti u početku bile spremnije u prvim godinama rata i odnosile vojničke pobjede, da bi saveznici kasnije enormnom logistikom potpunom opskrbljenošću naftom i naftnim derivatima, činjenicom da su glavne zalihe i cjelokupni logistički sustav za preradu i nafte i dopremu derivata nije bio izložen njemačkim napadima, je zapravo presudila povedu. Sljedeća krupna bitka, i time ću polako pokušat zaključiti taj dio, je bila bitka za Atlantik, bitka za konvoje. Tu je opet bilo presudno očuvati konvoje koji su dopremali naftu, odnosno s njemačke strane pokušati potopiti što više konvoja koji dopremaju naftu i naftne derivate iz Sjedinjenih američkih držav u Veliku Britaniju. Dakle, drugim ričima, danas, s današnje točke povijesne procjene može se reći da se zapravo velikaj dio i strategije, i operacija osobito logistike i na kraju ishod drugog svjetskog rata je odlučila nafta, odnosno posjedovanje nafte, neograničenih zaliha i logističkih sredstava od strane saveznika odnosno oskudica nafte kod centralnih sila. U prvom svjetskom ratu američka divizija koristila je 4000 konjskih snaga. U drugom svjetskom ratu ona je trošila 187 tisuće konjski snaga. Te konjske snage trebalo je nekako pokrenuti, a to je činila nafta. Na vrhuncu drugog svjetskog rata američke snage u Europi koristile su stotinu puta više nafte nego u prvom svjetskom ratu. Kada su u iskrcavanja u sjevernoj Africi logističari američke vojske počeli računati o količini materijala potrebnog za uspjeh te operacije, uvidjeli su da dnevno za svakog američkog vojnika, kako bi bio u punoj borbanoj spremi, treba osigurati 34 kilograma opreme i materijala. Pola od tih 34 kg činili su proizvodi od nafte i nakon dobivenog rata američka nafta i naftne tvrtke odigrale su važnu ulogu u obnovi Europe. Sjedinjene američke države su zapravo ostvarile veliku pobjedu i vojnu ali prije svega geopolitičku na valu posjedovanja nafte u Drugom svjetskom ratu. Sjedinjene američke države su toga bile u punoj mjeri svjesne. U toku rata jedna od ključnih, danas vrlo malo poznatih operacija, je bila zaštita tada još relativno malenih polja Saudijske Arabije od eventualno njemačkih bombaderskih napada. Istovremeno su u tijeku rata provele nekoliko ciklusa geoloških ekspertiza ne toliko istraživanja, ali geološke procijene potencijalnosti i činjenica da je zapravo ta analiza pokazala da su neke od najvećih perspektivnih potencijalnih nalazišta i budućih zaliha nafte se nalaze u Saudijskoj Arabiji, su doveli do onog poznatog sastanka 1945. između Ruzadverta i Saudi-Arabijskog kralja Abdullazi Simil Sauda i zapravo tada je trasirano naftno savezništvo između SAD-a i Saudijske Arabije koje traje danas. Međutim, Sjedinjene američke države su u europi bile pobjednici, oni su zajedno sa Sovjetskim savezom organizirali novu posljeratnu Evropu, u političkom smislu vrlo brzo dolazi do loma, dolazi do sukoba. 46. na jednom putu po američkim sveučilištima Winston Churchill proglašava željeznu zavjesu ili govori u onom svom čuvenom govoru o željeznoj zavjesti mraka koja je pala nad istočnu europu i spremaju se uvjeti za neki novi sukob ili budući hladni rat. Istovremeno Sjedinjene američke države svjesne su da ako žele dobiti taj rat ili taj sukob koji postaje vrlo brzo globalan moraju organizirati logistički sustav brze obnove razrušene Europe kako izgradnjom velikog sustava za proizvodnju nafte na bliskom istoku što učinkovitijom dopremom te nafte odnosno derivata u Europu aktiviranjem europskih rafinerija Everett Lee de Goyler upisao je tečaj geologije na sveučilištu Oklahoma kako bi izbjegao učenje latinskog jezika. Taj mu je događaj odredio njegov život. Dok je još bio student, 1910. otišao je u Meksiko i tamo pronašao izvor Portero Del Lijano. Taj je izvor izbacivao 110.000 barela nafte na dan. To otkriće označilo je početak zlatnog doba naftne industrije u Meksiku. De Goiler je najzaslužniji za uvođenje geofizike u naftnu industriju. Predvodio je razvoj seizmografa, a dobio je i nadimak lud za dinamitom zbog načina potrage za naftom. De Goiler je postao milijunaš u kasnim 1930-ima. Osnovao je De Goiler McNaughton, tvrtku koja će postati vodeća konzultanska tvrtka u naftnoj industriji. Pored potrage za naftom, De Goiler je imao i drugi strasti dobijao je 2 milijuna dolara na godinu u 30. i 40. godinama 20. stoljeća to je bio golemi novac a dobar dio tog novca dijelio u dobrotvorne svrhe imao je veliku privatnu knjižnicu napisao je niz rasprava o povisti upotrebe čili papričica kada je počeo rat administracija predsjednika Roosevelta zamolila ga je da se priključi radu ratne uprave za naftu poziv je prihvatio Godine 1943. de Goyler će biti upućen na misiju koja će promijeniti svijet nafte. Daniel Juergin u knjizi nagrada piše. De Goyler je usavršio umjeće jedenja ovčjih očiju koje su mu svečano ponudili na tom putu i zabilježio je mnoge zanimljive prizore duž puta. Ali ono što je zaokopilo njegovu pažnju bila je geologija. Dragovi koje je njegovo iskusno oko otkrivalo dok je putovao pustinjom, dalji nagovještaj koje je izvlačio iz zemljovida, izvještaj o izvorima i seizmički radovi. De Goder je bio naftaš i njemu je gola pustinja arapskog polotoka bila Eldorado, ono o čemu su se pričale legende. Svladalo ga je uzbuđenje, jer je shvatio da istražuje nešto što nije imalo premca u povijesti naftne industrije. Čak i on, koji je otkrio izvor iz kojeg je teklo 110 tona nafte na dan, nikada u svojih pola stoljeća bavljanja naftnim poslom nije vidio nešto tako veliko. Degoler je naime predvodio misiju koja je otišla u Saudijsku Arabiju. Jedan od članova te misije rekao je službenicima u State Departmentu nafta u tom dijelu svijeta je najveća pojedinačna nagrada u cijeloj povijesti. De Goyler je u izvještaju vladi Sjedinjenih američkih država napisao središte proizvodnje nafte seli se iz Meksičkog zaljeva i Kariba na Srednji Istok u područje Perzijskog zaljeva. U drugom svjetskom ratu Sjedinjene američke države proizvele su 90% nafte koje su saveznici potrošili vodeći taj rat. Ali prve godine nakon tog rata pokazale su da su dani Sjedinih država kao velikog izvoznika nafte pri kraju. Proizvodnja se selila na Srednji istok prije svega u tu Saudijsku Arabiju. Istovremeno, 1948. godine, najveće američke naftne kompanije Standard Oil of New Jersey i Standard Oil of uh, New York Današnji ExxonMobil ulaze u sastav američkog dijela konzorcija Aramco, koji su dotle sačinjavali standard of California ili današnji Chevron i Texaco, i zaokružuje se i počinje vrlo ozbiljna proizvodnja investicije organizacija logističkog sustava za dopremu nafte od strane Sjedinjinih američkih država, ali u Saudijskoj Arabiji i doprema tih naftnih proizvoda u Europu. Treće, ne smijemo zaboraviti globalnu situaciju. 1950. godine svijet proizvodi ukupno još uvijek manje od 4 milijarde tona i troši ekvivalentne energije, tadašnja proizvodnja nafte je otprilike 1 milijardu tona i zapravo u strukturi globalne potrošnje energije 1950. još uvijek je 70% ugljena. Cijela Evropa svoju energetiku ima na ugljenu. 50. godine, otprilike, počinje ta velika globalna promjena svjetske energetike. Sjedinjene američke države već troše velikim dijelom fluidne ugljikovodike, dakle naftu i plin. Imaju privredu i transport i logistiku i vojnu baziranu na nafti i plinu, Europa još za svoju energetiku treba ugljen. I tada počinje pod utjecajem Sjedinjene i Američkih država velika promjena evropske industrije, enormni razvoj, razvoj proizvodnje, recimo... Prosječna stopa rasta proizvodnje nafte u razdoblju između 1950. i 1970. je otprilike 7% godišnje. U tih 20 godina od 1950. do 1970. mijenja se struktura i energetska i industrijska strukture Europe, Europa postaje za ono doba je razvijena. Sjećamo se, ovi stariji slušatelji se sjećaju privrednog čuda u Njemačkoj početkom šezdesetih godina velike proizvodnje automobila na bazi opet jeftine saudijske ili bliskoistočne nafte koju je američka logistika dopremila u zapadnu Europu dalje. Celjenje središta naftne proizvodnje na Srednji Istok nije za sve bilo dobro došlo. Združeni stožer američke vojske već krajem 40. smatrao da doprema nafte iz Perzijskog zaljeva u slučaju rata može biti prekinuta ili otežana kako onda osigurati opskrbu naftom u budućim ratovima. Jedni su predlagali uvozu u miru kako bi se domaći izvori sačuvali za rat. Drugi su pak smatrali da treba krenuti putem kojim je počela ići Njemačka u drugom svjetskom ratu, prema proizvodnji sintetičkog benzina. U vrijeme administracije predsjednika Trumana odvojene 85 milijuna dolara za istraživanje proizvodnje sintetičkog goriva. Godine 1951. procijenjeno je da bi takvo gorivo bilo tri i pol puta skuplje od onog dobivenog od nafte. Doduše, postojalo je gorivo koje imalo potencijal, prirodni plin. U četardesetima on je smatran gotovo beskorisnim, samo je maleni dio prirodnog plina korišten u Sjedinim državama, uglavnom na jugozapadu. Prirodni plin nije bio skup, nije tražio složeni proces kako bi bio upotrebljen. Ali, pitanje je bilo njegove dopreme. To se brzo riješilo. Daniel Ergen piše. Godine 1947. i Big Inch i Little Inch Naftovodi na brzinu podignuti u vrijeme rata, kako bi se nafta s jugozapada dovela na sjeveroistok, bili su prodani Texas Eastern Transmission Company i pretvoreni u plinovode. Iste godine u projektu koji je predvodila tvrtka Pacific Lighting, Los Angeles je s cijevi velikog promjera povezan s poljima plina u Novom Meksiku i Teksasu. Do 1950. međudržavni promet plinom dosegnuje 2,5 milijarde kubičnih stopa, skoro dva i pol puta više nego promet iz 1946. Ali taj nagli procvat prirodnog plina došao je prekasno kako bi zamijenio naftu. Naftne tvrtke su u mahnitom ritmu nastojale zadovoljiti rastuću potrebu za naftom. I nije ih bilo briga odakle ona dolazi, sve dok je oni crpe i prodaju. Godine 1950. u Sjedinjenim američkim državama potrošeno je 12% više nafte nego prošle 1949. Tako, mahniti rast potrošnje nije se mogao zaustaviti. Američke naftne tvrtke postale su najsnažnije na svijetu. Proširila se izreka. Ono što je dobro za njih, dobro je i za Sjedinjene američke države. To je, ja mislim, prvi upotrjebio John Davison Rockefeller u svom sporu još kad je standard bio jedinstven pred sudom, kad je rekao što je dobro za standard oil, dobro je za Sjedinjene američke države, užasno su ga svi napali. Na kraju 1911. je razložena kompanija standard oil na 30 nezavisnih kompanija. Neki od najvećih standarda standard of New Jersey, standard of New York, standard of California su se pretvorile u najveće svjetske kompanije i formirale svojevrsnu vodeću skupinu. Neki Naftni teoretičari kažu kartel, mada ništa slično nije potpisano, bili su i oni dogovori, navodno je osnovan neformalni kartel, oni su se ponašali kao da su u kartelu, ali skupina velikih naftnih kompanija, među kojima je pet američkih i dvije evropske, na neki način vladaju tehnologijom istraživanja i proizvodnje, tehnologijom prerade, tehnologijom marketinške organizacije, korporativnim znanjem i uspostavljaju jedan vrlo učinkovit sustav koji je u 20 godina promijenio svijet. Tih sedam kompanija su bile, kao što sam spomenuo, pet američkih. To je bio Standard of New Jersey, to je bio Standard of New York, to je bio Standard of California, Prva dva su danas Exxon Mobil, ovaj treći je današnji Chevron. To je bio Texaco, koji je također dio današnjeg Chevrona. I to je bio Gulf Oil, to je bila zapravo kompanija koja je bila ostatak onih prvih američkih nalazišta u Pittsburghu. Međutim, Gulf Oil je nestao 1980. I na kraju ga je otkupio Chevron, danas je to dio Chevrona. Tih pet američkih i europski BP, britanski i britansko-američki Shell. Oni praktično formiraju tu skupinu sedam velikih međunarodnih kompanija koje tada neosporno vladaju svjetskom tehnologijom, koje vladaju cijenama i svjetskim tržištem i koje, međutim, uspostavljaju vrlo racionalan i učinkovit sustav za transformaciju svjetske energetike. Talijanski naftaš Enrico Matej nazvao ih je sedam sestara. U veljači 1945. nakon konferencije u Jalti na krestarici Quincy sastali su se američki predsjednik Roosevelt i saudijski kralj Ibn Saud. Roosevelt je pokazao veliku pažnju prema kralju. Iako je palio cigaretu za cigaretom, pred kraljem nije htio pušiti. Ono što je dogovoreno na tom sastanku odredilo je odnose Sjedinjenih država i Saudijske Arabije do današnjih dana. Winston Churchill bio je manje osjetlji prema kraljevim vjerskim osjećajima kada se susreo s njim tri dana nakon kraljevog susrta s američkim predsjednikom. Churchill je smatrao da Roosevelt ulazi u britansku sferu interesa. Ali ta su vremena prošla. Churchill i njegov ministar vanjskih poslova Anthony Eden poklonili su kralju Saudijske Arabije parfeme vrijedne nekoliko stotina funti. Kralj je uzvratio poklonom raskošnih mačeva optočenih zlatom i dijamantima. Pored toga, kralj je premijeru i ministru dao dijamante i bisere za, kako je rekao, vaš ženski puk. Kako bi nadoknadio takvu razliku u poklonima, Čečil je hitno naložio da se saudijskom kralju pokloni najraskošniji Rolls Royce. Doduše, kako bi se platio taj poklon, kasnije trebalo prodati diamante koje je kralj poklonio premijeru i ministru. To se pokušalo učiniti u tajnosti, kako se ne bi uvrijedilo kralja. Ta malena epizoda govori o tome kako se promijenio odnos snaga na Srednjem istoku. Nova sila ušla je u posao sa saudijskom naftom. U Saudijskoj Arabiji je formiran konzorciju odnosno kompanija Aramco, u kojoj su u početku većinsko učešće imali Amerikanci i kompletnu tehnološku i organizacijsku premoć i praktično Aramco je uspostavio kolosalni sustav istraživanja proizvodnje logistike i od dopreme nafte na tržište i Amerikanci su tada diktirali sve uvjete pa i raspodjelu profita. Negdje poslije drugog svjetskog rata u razdoblju Pred 50. godine, zbog nemira u Venecueli i Meksika koji još ranije iskočio iz toga, bio pod izolacijom praktično od 30. godina do iza drugog svjetskog rata, amerikanci su odlučili popustiti pritisku, odnosno velike kompanije, i na neki način uvesti princip raspodjele čiste dobiti, odnosno neto profita, koji bi zadovoljio i zemlje izvoznice, odnosno njihove vladajuće elipte. I 1950. se uvodi takozvani sustav 50-50, koji je omogućavao raspodilu čiste dobiti pola-pola, pola kompaniji koja je nositelj koncesije, pola zemlji domaćinu Međutim, defekt toga sustava je bio u tome što je čista dobit proizlazila nakon obračuna troškova koje su držali u rukama velike kompanije sa svojim znanjem i tehnologijom a vladajuće elite tadašnjih izvoznica nafte još nisu čak ni raspolagale znanjem potrebnim za ulazak u troškove, kako biste došli do onoga što ćete podijeliti 50-50. Dakle, 1950. godine se uspostavlja sustav 50-50 i dalje to funkcionira sljedećih 24-25 godina, normalno po tom sustavu 50-50, s tim da tada vladajuće elite Južne Amerike, prije Venecujele i još neki zemalja su se zadovoljile tim sustavom, vladajuća elita bliskoistočnih zemalja također, s tim da je Saudijska Arabija počela 50. godina školovati na ponajboljim američkim sveučilištima svoje stručnjake koje će kasnije kreirati pamet Saudijskog ministarstva za, za naftu. Naftne tvrtke spadaju među najmoćnije na zemlji. One vada i prodaju stratešku sirovinu od koje ovisi naš svijet. Za sada zamjene za naftu nema. Od vremena Prvog svjetskog rata, kada je postalo jasno koliko je nafta nezamjenjiva, naftne tvrtke stjecale su moć i novac i znale su zaštititi svoj položaj na tržištu. Zapravo tržišta rijetko kada je bilo. Primjer za to je jedan od ključnih dogovora u povijesti naftne industrije. Taj dogovor nikada nije potpisan. U njegovom sastavljanju sudjelovao je maleni broj tvrtki ali on je odredio svijet nafte. U kolovozu u škotskim planinama u zamku Kerry sastali su se Henry Deterding, predsjednik Royal Dutch Shella Walter Teagle predsjednik Standard Oil of New Jersey John Cadman predsjednik uprave Anglo-Persian Oil Company William Mellon predsjednik uprave Gulf Oila Pukovnik Robert Stewart, predsjednik uprave Standard Oil of Indiana i Heinrich Riedermann, direktor podružnice Standard Oila u Njemačkoj. Sastanak nisu samo inicirali predsjednici tih naftnih tvrtki. Izravan interes za taj sastanak pokazala je i britanska vlada. Cilj sastanka bio je riješiti problem viškova nafte na tržištu i nesigurnosti do koje je dolazila usjet toga. Rezultat tog dvotjednog boravka u zamku Ahnokeri bio je takozvani as is agreement ili u prijevodu kao što jest sporazum. Daniel Jurgen u knjizi nagrada ovako opisuje srž tog sporazuma. U srcu dokumenta bio je as is dogovor. Svaka tvrtka dobit će kvotu na raznim tržištima. Postotak udjela cijele prodaje utemeljen na udjelu iz 1928. godine. Tvrtka će moći povećati svoj stvarni obujam ukoliko poraste potražnja, ali će zadržati isti udiju u postocima. Tvrtke će nastojati spustiti troškove. sporazumjele su se da će dijeliti postrojenja i biti oprezne u gradnji novih rafinerija i drugih postrojenja. Kako bi povećali učinkovitost, tržišta će biti opskrbljivana iz najbližeg zemljopisnog izvorišta nafte. To je značilo dodatnu zaradu s obzirom na to da će prodajna cijena biti utemeljena na tradicionalnoj formuli. Cijena proizvodnje američke nafte na obali Meksičkog zaljeva plus trošak prijevoza od te obale do tržišta. Ta je odredba bila ključna jer je ona utemeljila uniformnu prodajnu cijenu i pristalice iz sporazuma nisu se morali brinuti o nadmetanju u cijenama i ratovima cijena tako su predsjednici uprava vodećih naftnih tvrtki daleko od tržišnih uvjeta u dva tjedna ladanja u škotskim planinama odredili kako će izgledati svijet nafte u desetljećima koje su tek trebala doći. ASIS sporazum odredio je da će svijetom nafte vladati maleni broj golemih tvrtki i da će u tom vladanju imati djelatnu potporu Velike Britanije i Sjedinih američkih država. To je sve dovelo do golemih novaca zarađenih vađenjem i trgovinom nafte. Govori profesor dr. Igor Tekanić, Strudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu. Tu se doista radi o golemom novcu, ja bih rekao tu se međutim radi o još nečemu čega možda najšira javnost nije svijesta. Radi se o golemom znanju, tehnologiji i organizaciji. Dakle, znanje, tehnologija i organizacija i iznimna efikasnost toga sustava je kreirala golem novac. Jer nemojmo zaboraviti do 1973. nafta je bila vrlo jeftina. To je bila jedna od rijetkih roba koja je imala konstantnu tendenciju pojeftinjenja, čija krivulja nominalnih cijena je praktično išla prema dole, ne mnogo, ali prema dole. Zamislite si, recimo, automobilsku industriju u kojoj kompaktni automobil danas košta 20.000 eura, a za 30 godina 15.000 eura. Nemoguće. Ali naftni svijet je bio takav. Jedan dio su činili ti ekonomsko-politički odnose koji su stajali iza toga, ali ne treba zaboraviti drugi dio je bila velika učinkovitost, velika tehnološka snaga i velike organizacijske sposobnosti i znanje koje je bilo skoncentrirano u tim kompanijama. Te kompanije su bile integrirane naftne kompanije koje su primjenjimale najnovija tada dostignuća geologije, geofizike i ostalih vrsta geoznanosti u pronalaženje nafte, koje su primjenjivale vrh skoro svemirsku tehnologiju u pridobivanju te nafte, vrhunsku tehnologiju u njezinom transportu, postepeno i zaštiti od velikih izljeva, jer su veliki izljevi i tehnološke katastrofe uvijek izazvale i novi krug i zakonodavnog postroženja, ali i tehnološkog unapređenja. I te kompanije su zapravo bile izvanredno organizirane, a naravno, ako je to činjenica, onda je iza scene uvijek bila politika. I zapravo u političkom smislu te kompanije su iza scene na neki način dominirale svijetom u puna dva desetljeća ili četvrt stoljeća, negdje između 45. i 70. ili precizno govoreći 45. i 1973. te kompanije su praktično dominirale svijetom. Poštovane slušateljice i slušatelji, iz sljedećeg četvrtka govorit ćemo o svijetu nafte nastalom nakon drugog svjetskog rata. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Miroslav Šeb, a uredio i vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.